Лінія Керзона відсунула на схід, встановлене було в 1939 році, кордон. Тепер до Польщі відходили навіть такі древні руські городи, як Перемишль і Холм, а з білоруських – Білосток. Я не мав про це зеленого поняття, зате прекрасно поінформований про себе був Робінсон, а пан капітан Спринчак те й знав, що долдонив – Керз онлайн та керз онлайн. Тож для Керз онлайн вони заздалегідь припасли карти, щоб не випустити за проклятущу лінію жодної грішної душі. А я не мав ні карти, ні знання, ні твердої лінії поведінки, бо ніхто про це не подумав, не подбав. Та й хто? Козурін чи його шеф-підполковник Дурас? Добалакавшись до проблеми Керзонлайн, старший лейтенант Робінсон виявив, що наближається обідня пора, тому ми роз'їхалися на обід кожен до себе додому. Ну, звернувся я до Попова, що скажеш, по-моєму, видобити з цих таборів бодай одну людську душу, однаково, що вирвати грішника з чортечих пазурів у пеклі. Я вважав, що найцупкіше тримає людину наша державна машина, тепер бачу, британська машина ще чепкіше». «А ваша машина січе людей, я британська жує», – відповів Попов. «Я хотів образитися за свою рідну машину, але не було сили навіть на образу. Справді відчував себе ніби пожованим. Цей негідник Козурін, мов би, здогадувався, яка це марудна справа виловлювати поодинокі заблукані душі в безмежному морі чужих доль і вмив руки, знайшовши дурнішого за себе». Коли так посуватиметься справа, то мені доведеться сидіти тут до другого пришестя Ісуса Христа, а про домівку, про маму і малого братика, про Оксану і не згадувати? По обіді ми все ж взялися до роботи. Пан капітан Спринчак переглянув картки на «А». Щось там ніби виловив, але після довгих рад-порад з Робінсоном вони поклали переді мною одну-єдину картку з прізвищем Аніщенко. Аніщенко Степан Іванович народився 1926 року в Ровеньках, в Рошиловградської області, неодруженим, повертатися на батьківщину не бажає. «Пропонується така процедура», – заявив Робінсон. «В кінці кожного дня запрошувати сюди всіх тих, Звичайно, кожного окремого, кого ми відберемо, не порушуючи при цьому добровільності. Тобто, поцікавився я. Наприклад, сьогодні ми узгодили особу Аніщенка Степана Івановича, як занотовано в реєстраційній картці. Він відмовляється репатріюватися, тому ми повинні запитати його, чи захоче він стати перед комісією. Але це ж радянський громадянин, обурився я. Він зобов'язаний з'явитися до представника радянської влади. Коли вже на те пішло, я визволяв його від фашистського рабства, кров'ю своєю визволяв. У мене бойових орденів стільки ж, як нашивок за поранення, і тепер цей Аніщенко не захоче навіть говорити зі мною». Пан капітан, мабуть, забув їхно підшепнув спринчак. Що перш ніж визволити свого молодшого земляка, пан капітан полишив його безборонного на розтерзання жорстокому окупанту. Я тільки креснув поглядом по панських житніх вусах і стримав своє серце, щоб не наговорити зайвого. Не нагадати, приміром, того, що я хоче відступав у 41-му, хоче покинув свою рідну землю, та все ж знову повернувся, щоб відбити її у ворога, тоді як пан, забігши аж до Лондона, спокійненько досидів там до кінця війни, а тепер поливає мої рани ядучою отрутою». Я переконаний, сказав я спокійно, що авторитет радянської армії достатньо високий, і коли наші люди, які з тих чи інших причин опинилися у цих таборах, довідаються, що з ними бажає поговорити радянський капітан, фронтовик, вони не знехтують такою нагодою». «Ми з капітаном Спринчаком поділяємо це переконання», – відгукнувся Робінсон. «І на підтвердження цього, як представник британського командування, дозволяє запросити сюди радянського громадянина Аніщенка Степана Івановича». Комендант табору метнувся викликати Аніщенка по радіо. Робінсон вже далі нудив світом, довбаючи нещасну процедуру, як «сорока маслак». «А всі запитання запрошеним ставитиму я», – попередив він. «А коли я спробував заперечити», – терпляче пояснив. «Тут британська зона окупації, і всі права належать виключно представникам британського командування. Але я повинен порозмовляти з своїми людьми», – вигукнув я. «А ви це і зробите. Яким чином, коли мене позбавляють...»